Чуже? Навіть пилом не пахне. О, нова електрична плита! Що ж, Алік чудовий господар, не пропаде. Знайшла у шафі свій улюблений лисувати від часу халат. Єдине, що нагадувало про те, що це її помешкання. У ванні так само, новий душ, крани виблискують золотом. Чим не палац? Довго порпалася, аби налаштувати теплу воду за гугулистим змішувачем, і сердилась. Навіщо люди вигадують такі технічні ускладнення? Кому воно треба? Милася довго, адже почула, що в квартирі хтось є. І цей хтось ніяко постукав у двері кінчиками пальців. Так, це як було завжди. Впусти, потру спинку. І це роздратувало її ще більше. Невже він не відчуває, що все змінюється? Чи просто ховає голову в пісок, мов страус, захищаючись від неминучого? «Яка хороша позиція! Ти можеш кричати, скільки завгодно, а тебе слухає лише задниця!» Джулія заховала обличчя в рушник і тихенько заскімлила. Слабкі сходять з дистанції. Що це означає? Випробування славою і публікою. Можливість залишитися собою і при цьому не пуститися берега. Не спитися, не злетіти з котушок, не повзати по килиму навкарачки – і не блювати в кришталеві вази, вважаючи, що всі сприймуть це за витівки великих, і пробачать. Що з нею? Певно так починається симптоми зіркової хвороби, про яку завжди говорила з іронією, Розслабитись і піти за нею? Сягнувши вершини, опуститися на зло всім? Чим поганий рецепт для того, аби лишитися собою? Хрипіти хмільним голосом правду, бити під дих ближніх і дальніх, і однаково чути їхні захоплені голоси. І відчувати свою безкарність. Читати про себе дурню на шпальтах преси. Поширювати про себе плітки і утворювати штучні скандали, аби передчасно не зійти зі сцени. Досконно робити пластичні операції, міняти рукавички разом з обручками. Джулія постояла перед дверима, дослухалась. З кухні линуло веселе могикання і брязкіт посуду. Ага. Зараз буде вечеря з балачками про цей ремонт, про колір шпалер і ламінату, адже нарешту там вона наклала табу. І що далі? Джулія рішуче скинула халат. Лишилася такою, якою входила в кадр третьої серії, Септо, в чому мати народила. Смикнула двері і вийшла на кухню. Обличя ліка розпливлося в посмішці воїмплена від вуха до вуха, руки куметно засмикалися. Вона сіла на край стільця, погойдуючи ніжкою. Ще не вистачало, аби він на неї кинувся, мов зголоднілий тигр. На столі вже стояла відкоркована пляшка, два бокали, у вазі троянди, швидка реакція. Вона налила вина собі і йому. Королівським кивком дозволила присісти навпроти. В його очах стрибали бісики. Готурний, фініталя комедія, промовила Джулія зробивши ковток. «А що, хіба зйомки закінчилися?» спитав він. «Це ж треба бути таким ідіотом. Тобі встромляють ніж у спину, а ти вдаєш найщасливішого чоловіка в світі. При такій-то дружині, що виходить на публіку у спіни морської. Чи він уже досяг того ступеня нірвани, коли все байдуже? Все, крім ремонту». «Шоу маст го он», вигукнула йому в обличчя. Алік гмукнув, оцінюючи ситуацію. Пішов до ванної. Приніс халат, закутав її, сказав «Ти дуже схудла, і синці під очима». І тоді вона закричала страшним, вовчим голосом про те, що збирається звільнити його від себе, поки не пізно. Сенс крику був коротким і полягав саме в цьому, але кричала вона довго, надто довго для такого простого повідомлення. Чорний крик затопив горло і мозок, аж доки вона не отямилася в іншій локації». Алік тримав її в обіймах на ліжку в спальні, закутану в плед, ойдав, як дитину. В кімнаті пахло валеріановим настоєм і ще якоюсь мікстурою. Він щось бурмотів до неї, але вона почала розрізняти слова лише згодом, коли краплі подіяли, і прорізався слух. Я пішов за тобою. Просто пішов за тобою. Мені було байдуже куди. Я одразу опізнав, що це ти, що з тобою життя набуде змісто. На тобі були джинси і рожева футболка. І ти була така маленька, стояла, немов горобчик посеред лісу. Але я знав, ти краща від усіх, талановитіша, сильніша, а я мушу бути твоєю стіною. Знаєш, мені пофіг всі ці серіали. Хіба я не знаю їм ціну? Ось вона, ці меблі і ці шпалери. Я думав, тобі сподобається. Я ж знаю, ти встигла звикнути до кращого. І навіть якщо ти хочеш покинути мене, «Я однаково буду поруч».